Oihartzungo udalaren tartea, Oihartzungo udalak badestua. badestua. Once galdia una edo andedea en zu nezazu once galdia una edo andedea udalantartian gomida berezia dugu astero bezela iker arrizabalaga eh, torridag ifes el carteco psicologoa eh, kaixo iker eh, eh, kaixo uno uno e, termo dos bueno bueno Bueno, azkenaldian eh esango dugu Agifes elkarteak, bueno, garrantzia edo eh egunerokotasuna dakala oi hartzunen, e, ba einbat e, ekimen indielako horren inguruan eta bueno, elkartean inguruan. Eta gaurkoan itzaingo dugu ba bueno, batitikan Alvaroek eh atea duen liburuan inguruan urtzi zenburua dugu. Orma Zurietako iratxoak eta, bueno, beste hainbat konture jorratuko joko e, berekin. E, Piskat, Iker, e, azaldu agifesel kartiak e, jenduen lana? Bai, bueno, a ver, lehenengo ba, esan, e, e... Aquí pesoa en dela 25 urte sortu zela, Gipuzkoa maian, ez bizkat beren ideia da ba mentala duten pertzonek eta familiak elkartzea, ez? Berez ba elkartzea ta hamenkoak eskatzeko eta, eta baita ere, bueno, ba, familia hoiei eta eta mentala duten pertsonei ba, laguntza bat emateko. Mm -hmm. Bueno, eh, joan den Astian gausotasun mentalen eh, nazioarteko eguna izan zen Eta, bueno, oi dela eta izaldi bat antalatu zuen udalak eta zu parte hartu zenen batean, ez? Bai, e, berez, oi, e, aurreko aztezkeanean uste egiten izan zela. Mm -hmm. e, eta, bueno, berez, bueno, e, udalak e, argitara dut du, bueno, ba, albarok eginako liburu bat, ez? Eta, bueno, ba, ba bizkat bere esperientziak, bueno, e, Aparo badauka gaixotasun mental bat, eta bueno, horren inguruan ba, hoiartzen egin zeldi bat antolatu zen, bueno, pixka eta bere liburaren aurkezpen egiteko, eta aldi berean bueno, ba, saialakera bat ba, hauartzen eh, goa familiak eta gaixotasuna mental duten ba, pertsonak elkartzeko. Zertan laguntzen dira egipas elkarteak gaixotasun eh, psikikoa duten pertsonak? E, bueno, e, Aiffeez e, mm, geixotasuna duten pertsonentzat baditu zerbitzu batzuk e, laguntza batzuk ez e, bueno, e, mm, Beste artean, e, lehenengo badukagugo harrera harrera eta informazio zabitzu bat bai, bueno, ba, edo egin pertsona ba, dianostiko bat duena edo... E, eh mentalak dituenak lagituzenak ba, deitu dezake eta eta elkarrizke bateki ba bueno informazioa pitzeko eh jakiteko aberrenola lagundu desaoek egun e, eta aldi berean baitare AGFSek e, gestionatzen du ba, diputazioak e, dituen erabiltazearako eguneko zentro batzuk eh pisu tutelatu batzuk baitare eh laguntza zerbitzu bat baitare badakigu e, Badaukagu, hau dena, gipuzkoa mailean. Mm -hmm. eh? bueno, ezan behar dugu, udala izan dela Albaron Liburuan prozesu guztian eh, bueno, induna eta gehore, ezan behar dugu, oi hartzungo udalak interesadula eta eh? zutasun eh, mentalen eh, kontu kontua sozializatzen tarlo hortane, hain bat urte, damazki lanin eta gainea, lokal bat ere ba udalak utzia da hor altzi barrak Bai bueno beres oi hartzungo bueno no interesa Eh, dute quiero te metidanik, eh, nikuste orain dela, bueno, a, baitu lokalak eh pisu bat da, eh etxe bizitza bat da, uh -huh. e, bueno, ba, piskat, bueno, ba, ba bere autonomia e, berpisteko, peskat eh gesotasun mentala duten eh pertsoreen errecuperaziorako ba baliabide bat eh bere momentuan, orain dela ururte asko, eh ezakita 15 urtedo edo do, e, do Altzi al pisu bat, ez? eta aguzekekin ba gestionatzen du pisu hori, ez? Eta, bueno, eta eta batez ere e, gaur egun baita ere, bueno, ba oi hartzenetik ditu ziateneri, ba bai eh komentatzen, hola eh eh Álvaro e, e, egon zaun pisu hoietan eta baita ere aguzeko bazkidea da, e, Eta bueno, e, nik naiko sorpresa edo e, edo nahiko gutxure hona hartu nion ba, oi hartu ngo haudala kalako ekimena bultzatzea. E, berez esan behar dut ba, nire ba, ni eskela dela lehenengo liburuak, lehenengo ba... E, nobel antzako bat, ez, e, gaixotasun mental bat e, duela esan argitartzen dena. Eta i, i, hori hartzun gaudalak izan da hori bultzatu duena ez. Askotan iker, e, gaixotasun mentalak dituztenak gizartian estigmatizatuta ditugu eta, bueno, Albaron Kasuan haina argia zaldu izanare eta geholiburu hau e, argitaratziak bada e, aip, aipagarria edo txalotzeko moduko abintzat, ezta? E, bai, bai, berez... E, Berez eh mm, A ver, peskate ustez Alvaro ba hoytzen ba eta da, plazan nauten nazkotanes bere bere bikoteekin eta peskate nik ustez e, liburu hau egoteak eta bueno e, eta liburu abrehurtzea ba bide ematen du e, e, pertsona pertsona ezagutzeko ez guk gu gu gu kezitu eh bestatasun mentalitateaz eta e, historietan egiten eh gesotasun mental bat duten pertsonetas. Hoi, hoi da hoida momentu hontak que <coughs> normalizaziorako ba, ba, ematen dugun mensuak, es eh pertsonak guia gustia ke bere bere bere naiekin, bere bere bere esperientziaekin eta bueno e, diferentzia hoy onartzea izan izateke ba, normalizatzea, eta liburu hau ba, bide bat izan ulertzeko eta ezagutzeko. E, familia askok jotzen dute zuengana gana e, agifesera laguntzeska? Ba, bai, bai, e, pentsa zazu agifesera momentu honetan mila eta piko bazkide izango direla, bai, bai, familiak eta bai, e, gaixotasun duten dut egen pretzonak, hori bertan ogeita bost familia bazkide dia, Ez? Eta, está bueno eta, ba, datu bat ematetik ba momento hontan e, urteontangia ja, ia beste e, familia familiai ba harrera mandiegu eta gure e, eta gure elkartean ba hartu ba, dute E, ez dakit, e, gaixotasuna diagnostikatzen denean e, familia asko gehatukoia e, bueno, tagainze eta bueno, bide bat da, ez, zuen gana jotzia. Bai, nik uste dut oi, bueno, batez ere nik, eh, algetu nek unuke, bueno, ba, askotan eta hoendik gaixotasun mentala eh, ez dela beste moduko gaixotasun bat bezala ikusten, tratatzen, eh, berez horre eh, badakagu, bueno, ba, erresponseaia edo bat, bai profesionalak eta bai nik uste dut eh, gizalte mailean, ez? Betidanik eh, berezi, berezi izan dia, ez, eh, nahiko ideia egondia eta mito alkaline guruan, es gaitasun mentala, ba ez da kit e, bipolarra, eh e, nota hitz ba, ba hoiek eta diagnostiko hauek kentzuten dienean, ba jendea piskat atzeak egiten du, es nikuz dud es dela ulertzen hoi zer dan ze posibilitatea ditun e, Ara hauek e, dituen pertsona batek eta bueno, e, gure mezua beti da e, nahiz bueno, e, eta gaixotasun mental bat izan pertsona batek bizitza normal bat egin dezakela. Mm -hmm. Bueno, ez dakit eh, amaitzen aldera jongo geha bizkan-bizkan, ez dakit eh, ze, ze sango zen uke? Bai, bueno, ni, ni, ni nuke, bueno eh, bai eh ba, en Zulei, bueno, ba, ba, ezagutzeko ziur familian norbait ez eh baduela eh, ba, pertsara bat arazo mental batekin, eh, onartzea bere diferentziarekin eta baitare ba, baduelela ba, bueno, ba, elkarte bat, badago agifez baituela baliebbide batzuk e, doetarako ba, detzeko galdetzeko eta bueno, eta batez ere bueno, ba, ausartzeko baabaitare aurpelgia bateko bueno, on harttzeko ba, gasixotasuna hau badagoela, e, ez dela zkutatu behar eta eta bizikalitateon bat lortu daitekeela, ez. Bueno, ba esker, mila mil esker, eh estudiora hurbiltzegatik eta segi, eh horretan laneanetan lantsugu naiteen aiz astela eta horren arte. Vale, bueno, eskerik e, e, asko zuei. Berak que sin tuenes ez en berescumenekoan. Baña a mostego en gurekin, doaneman sigo un bostekoa. borro Galoriña le zeukan an teukan ikurriña en tunesazualka teya una eduan de dea en tunesazualka teya una eduan de dea pressa berri di que starren ederto goaz berandutu arren valeari bere Baina adosteko engurekin, doan eman zigun bostekoa.